Irungo hogasuneko ustezko iruzurraren inguruko epaiketak jarraipen du. Atzo berriz ere abiatu zen epaiketa, Jose Maria Bravo irungo bulegoko zuzendario jaren defentsak epaiketa bertan behira usteko eskaria baztertu ondoren. Aztelenean egin zuen eskaera braboren defentsak, prozesuan hainbat prozedura akatsi izan direla argudiatuta. Egozten zaizkion delituen artean daude, funts publikoak bidegabeki erabiltzea, dokumentuak faltsutzea eta dirua zuritzea. Beste pertsona daude hau zipeturik, Rosako Bozaren emaztea eta Javier Atristain braboren kidea. Akusazioen arabera, Jose Maria Bravo da egogasunean egindako, sortzi milioi euroko iruzurraren erantzulen nagusia. Hogasunarekin zorrak zituzten herritarrei diru kopuru bat eskatzen ziren brabok, zorrori gutxitu, kitatu edo hori ordaintzeko gai ez zirela argudiatua alizateko. Ikargataren arabera, ia 2 milioi euro bideratu zituen bere poltsikora eta Kobos eta Tristainiaren laguntzarekin zuritu zuen diru hori. 30 urte arteko espetxe zigor bat jaso dezake Jose Maria Bravok.